Okej, hej och välkommen till ett nytt specialavsnitt av E3 2017, Microsoft-konferensen Det här är Nico, tillsammans med Färnan Ja Och våran Microsoft-expert, Danne Det var väl att ta i kanske men... No pressure, no pressure Nej, nej, precis, precis Och det vi hörde där var en Red Bull som öppnade för klockan är snart ett Uh, ja, Microsoft-konferensen helt enkelt. Vi går igenom från punkt och pricka. Vi började med Xbox One-konsolen, gamla Scorpio som nu heter Xbox One X. Mm. Första frågan, vad tycker vi om namnet? Ja, men Vad är det för alltså varför? Kan man titta på ett ordentligt namn någon gång till någonting? Uh. För, mig, för mig personligen så känns det ju bara logiskt att man fortsätter på. Man utvecklar den konsol man har. Vi har ju Xbox One S som mm. är den slimmade. Därför får vi en eh, mer kraftfull som bara heter som sagt ett X bakom. Så det, det känns logiskt mm. för mig. Ja precis. De hade ju slimman hette ju Xbox One S. Mm. Mm. Så X även. Extreme eller något inte vet jag. Ja, Nej, men men, ja, vadå, jag men då. När, när nästa kommer då ska det bli X1 då. XL. XL. <laughs> oh, yes. oh. Great minds think alike. Ja, ja. ja. ja, ja, ja jag, jag, tycker, alltså, jag, jag köper ju namnet, men jag tycker att det. det eh, eh, mm. Jag tycker nästan att man hade kunnat behålla Scorpio. Mm. Det alltså, hade nästan varit vassare i mina ögon. men. Det kom ju att jag tryckte precis innan konferensen att den faktiskt skulle heta Scorpio, Och så fick vi mm. priset och allting. Priset verkade ju stämma 4,99 dollar. Mm. mm. Uh, Billigare än vad jag trodde Men det, är liksom, det var ju där man ville ha den för att det skulle Passa bra in mm. jo, men Med konkurrensen Så det, jag tyckte det var ett riktigt bra pris mm. Ja alltså priset låter ju, alltså, det låter ju Vettigt skulle jag vilja säga ändå I jämförelse med Vad den verkar vara kapabel till Så är det ju ändå Ja nej men det är Rätt nivå skulle jag vilja kalla det för ändå Ja men verkligen mm. uh... Känns det känns som att med alla andra konsoler Så kommer det ungefär bli ett prisdropp På en ja, men 100 dollar Över alltså, året som mm. går Efter att den släpps Nej, precis. Det, det, det, är, det, är, det är ungefär standard Ja, precis Och eh, vi fick datum 7 november mm. Så den är snart här Och även att det är den minsta Xbox-konsolen Någonsin, det var lite surprise Mm den är, den, är, den är slimmare än slim mm. <laughs> Men jag hade ju önskat att de faktiskt höll upp Och visade den, nu fick man ju bara se en bild på skärmen hade ja, Jag sett tänkte den. på det nu när du, när du sa det Och när jag fick se det också Ska vi inte få se själva Alltså vi fick eller ju att, se Eller att de hade det på ett podje liksom Ja, ja men exakt, exakt och typ ställa upp dem. Alltså de hade ju klassisk bild Alltså Xbox One X Xbox One Xbox One S På varsin bild, men jag fick ju, alltså det enda jag såg var ju samma konsol, olika färger var det jag såg på bilderna. Mm. Så att det hade varit intressant att kanske sett att de faktiskt visat upp vad skillnaden var nu. När de, när de ändå själva påpekade att det är den minsta konsolen de har byggt. Varför inte faktiskt mm. visa det fysiskt också då? Mm. Ja, men man vill ju ha den här lilla lejonkungen lyfta Simba uppåt ja. upp, liksom <laughs> hela Ja, nej, jag förstår vad du menar, absolut Det hade väl varit Exemplariskt av dem att Visa den live, så att säga mm, mm, mm. Vi fick även reda på att Allt är ja, allt som kommer till den är upphiffat Och man kommer kunna använda Alla spel och tillbehör som man redan har Till Xbox One mm. Så det är bra Ja, precis Efter det då fick vi se Forza Motorsport 7 Som kommer släppas den 3 oktober 2017 Bilspel, snyggt <laughs> I don't know. Ja, men snyggt Jo, det, men det, alltså, det, det, det, det är, är ju läskigt snyggt ju Ja, alltså, fick det... ni se någon Porsche och grej även Men vadå, vet Ny, inte nyaste, nyaste 911 GT2 <laughs> RS va, till och med RS, ja. exakt Det var... <laughs> Ett riktigt monster, tydligen Häftigt som fan det, så, det måste man ju säga Det var ju första Första lanseringen överhuvudtaget var där Inte någon bil-event, ingenting Utom den revilades där på scen Det är fan mm, ganska coolt har ändå. talat Det är coolt, jo det är fan coolt Alltså det är det Absolut. Mambo, jumbo, cars mm. Däremot så hade jag ju velat Jag hade ju <laughs> velat att snubben som stod där uppe Som drog alla spexen på Xbox One X jag Hade väl kunnat dra dragit alla speksen på bilen också Men ja, ja Jag kanske får reda på det lite senare Ja, det, är, det kommer väl på något Där det kanske är mer inriktat till sådana personer Ja, oh, nej men Säkert. det tyckte jag var häftigt i alla fall Det tycker mm. jag. Efter det så pratade de om att det ska visas 42 spel Titlar mm. Och 22 exklusiva Så det var lite kul att de skulle visa så pass mycket Så fick man lite hype ändå Att det här kan bli en mm. riktigt bra konferens och de började med Metro Exodus, som kom med 2018. Mm. nytt metrospel. Så sjukt snyggt ut. Mm. Ja, herregud ja. Det, det, det kändes som en. Hvän uh, är, Fallout 4. Mm. Kopia lite grann. Ja, ja. lite så. Uh, dystopiskt sådär. Det var väldigt snyggt ut med alla stora besar och liksom. Uh, som Metro har alltid varit snyggt. Jag har spelat det lite på PC. Men det här mm. var ju liksom hästlängder I det snygghet. Så hatat. <laughs> ja. mm. Efter det då fick vi se Assassin's Creed Origins som kommer 27 oktober 2017. Men alltså vad då? finns inte Assassin's Creed Origins redan. Nej, inget Origins Nej. utan. Ah, Okej. Okay. Okay. Du, du, kan... du har ju Brotherhood Revelations Ja. Jaha. Och sen Jina. är det Black Flag och 3 och, och bla bla bla. Ja, ah, okej. Okay. Jag fick Ett, fan två, att Origins redan Brotherhood, hade redan fanns, Revelation, för... Black Flag, uh, Unity, Rogue. <laughs> och så var det någonting mer där också. Ja, så de kände ja, ju liksom att nu. vi behöver det mest generiska namnet som finns. Origins, ja men perfekt, då har vi det liksom. Ja, styr. men det, det här, här ska ju tydligen vara var som innan. Första Jo, de nämnde ju det att det här är första liksom gången man hör talas om Assassins Pratar de om i trailer mm. Så det precis. är lite coolt Så väldigt snyggt ut, de har ju tagit lite idéer Från olika spel, speciellt som du eh, Snackade om, då när vi kollade Att det här med örnen mm. Mm. Jag fick ju väldigt mycket känslan Från Far Cry som Även Ubisoft har och att Det har man ju kunnat använda där, och, sånt där. Mm, nej, och det är smart upplagt För det passar ju perfekt in i ss skrid serien. Mm, mm. Mm. Det enda som störde mig och jävligt det var den där jävla ormen. <laughs> ja, men det, det, det, det, det, det, det måste man ändå sticka in här för det är som liksom, blir ändå den där gre äh, vet du det, egyptiska mytologin. Mm. Så, ja, jag, men jag förstår vad du menar men man måste ändå se det in på mytologin mm. och ja. Jag tycker ja, så jag, jag tycker, alltså, vi får väl se vad det är för någonting sen också För spelet kommer det var väl kanske ja. lite, jag vet inte om jag ska kalla det för korkat, men det hade ju inte behövt varit med i trailen, mm. Faktiskt. Den ja, hade kunnat nej, få nej, dykt nej. upp i spelet, men inte i trailern. För min första reaktion var ju verkligen, ah, Assassin's Creed har blandats med Harry Potter. <laughs> det blir liksom så här, uh, what? Men, uh, ja, nej, annars så ser se ju spelet i skitsnyggt ut. Och jag älskar funktionen att kunna åka runt och scouta innan, alltså lägga upp en plan om hur jag har tänkt att spela spelet i sig så att det här tillägget av Eagle Vision eller vad fan ska man ska kalla det för eller någonting sånt där det är ju kanon mm. Mm. och det jag gillade också med spelet är att förut har man ju kunnat köpa vapen i spelen nu fanns det även ett mm. loot-system han tog upp en pilbåge och kollade in och grejer så det tror jag kan mm. vara riktigt just Ja det har man aldrig kunnat gjort i Assassin's Creed Nej du har alltid kunnat köpa vapen Men Aha. du har aldrig kunnat, vad jag vet i alla fall inte i de, jag har inte spelat de Två senaste men nej, nej. I tiden har det bara varit att köpa vapen Nu kunde man plocka ja, upp ja. Och. Efter det fick vi reda på att Player Unknown's Battlegrounds Kommer som exklusiv till Xbox One mm. Mm. Till konsoler då För det finns ju på PC redan Kommer senare i år Blev det cross, cross Platforms på den? Det tror jag inte. Nej. Uh, inte vad jag såg i alla fall. Nej, jag tänkte inte heller. Ja, jag men i, och med inte det, det, I och med att det kan ju bli crossplay över Windows 10. Ja, precis. Det kan. Ja, det, ja. det är inte omöjligt. Efter det fick vi se Deep Rock Galactic. Uh, ja, mm. jag vänder. Så Såg så ut som det finns ju någonting som heter uh, Åh, nu tappade jag namnet bara för det. Uh, men alltså som just det där att du ska samla på mineraler och sådär. Mm. Så finns ett annat spel som är nästan identiskt mm. med det här spelet, bara på, i det här spelet du vergar. Ja, precis. Alltså, det kändes ja. lite så här. Ja, Minecraft möten ja. och så här, fight, alltså det. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men ja, Kolla en trailer, men jag tyckte, det var liksom. Astroner heter det. Scrolling. Vå det Minecraft typ. Minecraft. Dungeon Crawling? eller alltså... Ja, lite så precis Ja, lite så ja, mm. ja. Efter det fick vi State of Decay 2 En gameplay trailer mm. Och fick reda på att den kommer våren 2018 Zombies <laughs> Väldigt glödande mm. ögon <laughs> mm. uh, Irriterade mig på att Trailern inte ens så klar ut Nej, precis, som Nej, du tog faktiskt. upp där att i, När de pratade, inte en enda mun rördes <laughs> Nej, och det var som liksom inte ens ansiktsuttryck utan det var bara så här helt allvarliga. Mm. Mm. Ja. Uh. Det rätade mig på. Men det, det kan säkert bli ett bra spel. Liksom. Ja, precis. Det är liksom multiplayer, zombie, liksom, apocalypse, klassiska. Mm. The Darwin Project fick vi efter det. I papperna skrev jag upp Overwatch möter uh, The Hunger Games, ja. Ah. Ah. Jag fick lite den känslan av liksom Overwatch är just stilen Och sen när jag är det Hunger Games att, ja Det var en snubbe som stod på ett podium Och var kommentator Och sen skulle de bara döda varandra ja, Men det var ju en arena fighter Alltså mm. du, du ska vara den sista Som står kvar över, Sista överlevande helt enkelt ja, precis, man har olika ja, Men Overwatch möter The Hunger Games Ja, ja Det är ju en ganska ser... bra förklaring verkligen. Ja det var ju liksom mm. så det verkade och ja Det såg schysst ut jag tycker vi, man, alltså man fick ju reda på alldeles för lite För att kunna säga just Hur man tror att det här kommer att klara sig Egentligen mm. mot andra e-sportspel För att det, ju, det var ju väldigt Vi såg att det var lite pilbåge Vi såg att det var lite specialkrafter Vi såg att det var lite så här, Just den karaktären kunde ju tracka folk Och lite sådana där saker mm. så Det beror ju alldeles på vad det blir för Vad det blir för vapen Vilken typ av fighting det blir Och just Alltså, vad, är det ett levelsystem eller är allting färdigt och klart, ja, väldigt mycket som man inte vet än. Men det såg ju snyggt ut det lilla vi, man fick se. Ja, precis. Och det som det har just. visste det ser ut som Overwatch, men här är en mot en. eller liksom, mm. Du spelar själv, du spelar inte ett lag. Så det ja, kan precis. ju hjälpa dem lite att det är lite distans jämfört med Overwatch om det är. Ja, liksom men här liknar. antar jag att det är alla mot alla liksom, sen ja, när precis. det skulle vara en riktig, alltså, när det blir en riktig fight. För jag misstänker att. Han sa ju liksom, vad var de? De var tre i den trailen vi fick se nu, va? Man såg ju några i bakgrunden också, men man, jag ja. tror man såg dem döda två eller tre stycken. Ja, för jag, jag mm, tror precis. nämligen att när första personen blev dödad så sa de typ så här: "You're the second player left, ja. eller någonting ja. sånt där. Så att det, det, ja, det, det kan bli ja, Det är någonting jag skulle kunna vilja kolla närmare på i alla fall. Mm. Absolut. Sen kommer ju Minecraft 4K. <laughs> Crossplay. Ja. Vad hette det de, hade, de, släppte, ju, de släppte ju någon, någon pack till det också. Superduper texture pack eller något, ja, sådär, något där. Ja, superduper graphic pack <laughs> eller typ. ja, så någonting det. åt det hållet. Oh. Ja. Fyra k Ja, det kändes så där overkill. Ja. Oh. Visst det är oh, de visst. som har köpt upp Minecraft och hela Mojang och hela skiten men ja. Mm. Visst, det var lite... Man fick se en Nintendo Switch-konsol inne där och sånt där så det kommer finnas överallt så det är, ju, det är kul att det är crossplay i alla fall men mycket är det, det bryr man sig inte. Nej, jag vet inte. Mm. Det var ingenting jag hade väntat mig i alla fall. 4K grejer på Minecraft. Nej. Mm. Efter det fick vi Dragon Ball Fighter Z. Jag har ingenting att tillägga. Nej. Fighting spel 2 det såg ut typ jag fick Dragon Ball möte Marvel vs Capcom för man är 3 vs 3 liksom. Ja, det enda, mm. jag, kan det enda jag tänker mig är kaos. För att ja. jag tycker vanlig fighting, vanliga fighting-spel kan vara mycket att hålla koll på. Det ja, men jag är liksom... kan bara bli värre när det blir 3 mot 3. Ja, precis. Jag klarar ju inte av Marvel vs Capcom-spelen för det blir för mycket. Och här ska man skjuta mm. liksom, ja men du har tre karaktär, alla skjuter eldbollar och det är ditt och något. <laughs> bara, okej, okay, lugna sig lite. Ja, det är kaos. Efter det fick vi MMORPG Black Desert som kommer tidigt 2018. Där hade du lite koll på, det mm. Danne. Ja, jag, jag har sett det på både Twitch och på Youtube vissa som har spelat det och sådär. Mm. För det är beta uh, nu, eller? Ja, det har varit beta väldigt, väldigt länge. Mm. Uh, så att det, det är väl dags att hela spelet släpps och det gör det väl som det ser ut i början på nästa år. då. Efter det fick vi The Last Night. Lite coolt, vad var det? Typ åtta bit Möter, sidoskrollande mm. det 3D Bakgrund nästan, alltså så ja, väldigt coolt det... ut Men man fick inte så mycket ja. riktigt, riktigt, riktigt varandra. häftigt Grafiskt, riktigt och så, häftigt Och så var det verkligen så här: Stuket påminner väldigt mycket Om Blade Runner Precis, mm. tyckte jag mm, För det var lite så här futuristiskt möter. Mm. Ja men, coolt Futuristiskt möte dystopiskt Ja, precis mm. Efter det, The Artful Escape Musikspel, eller Det är typ plattformet, det är rytmspel Ja oh. Gitarrer Så ganska sött ut <laughs> Bra musik, riktigt mm. schysst Åh oh, ja yeah. Ska vi se hur man uttalar här då Code Vein Vad hette det va? Code Vein no? Kommer 2018, yeah. det var det det var väl också det där, det var väldigt mycket fantasy-hållet mm. Ja, precis Final Fantasy-ish Ja, precis, ja. det var ju det vi satt och diskuterade lite Ja, är det Final Fantasy? Är det, det man ja, vi får se <laughs> Ja, precis Efter det fick vi Sea of Thieves, en lite mera gameplay-trailer Mm. Mm. Tycker... Väldigt mycket humoristiskt lagd liksom. Ja, verkligen väldigt mycket. Och Jag tycker ändå att de fick med väldigt bra Väldigt mycket Av det man kan göra i spelet Men mm. Jag tror det kan, kan vara Ett jäkla kul spel att spela När man är typ en 3-4 stycken mm, precis. Tillsammans liksom. Bygga upp ett team och liksom vakta sin båt Och söka skatter och allting. Nej. Det här första gången ja. jag faktiskt Blev lite småhype över spelet För förut bara med Siv och Siv det har inte brytt mig så jättemycket med det här såg lite kul utan då Liksom när man fick se mera mm. av det mm. eh, Och det kommer tidigt 2018 eh, Efter det Tacoma eh, Andra augusti mm. kommer det, det är väl också, Jag har sett det också förut lite Men ja man fick ju typ inte se någonting här heller tycker jag <laughs> eh, Efter det är Super Lucky's Tale eh, Plattformsspel är spel Mm så såg väldigt här bananpassat ut så det kan ju mm. jag tycker tror jag, jag tror, jag tror det kan så vara så viktigt spel. att få in ett sånt spel precis mm. för att liksom få den nya generationens som spelnördar så att säga ja. liksom, som som våran generation tyckte om ja men Crash Bandicoot och mm. Sonic och sådär mm. så kan det här nog vara väldigt bra för de som är runt en ja men 8-12 sådär Ja, precis Man behöver inte bara spela Lego-spelen och liksom Skyland där, Utan här får man ett nytt liksom, Eller Spel också GTA och annat ja, sånt ja Man <laughs> kanske sånt. kan vara barn lite <laughs> längre Nej, eh, precis, 7 så. november Kommer det i alla fall ja. Och sen visar de lite kort Jättekort Cuphead Som kommer 29 mm. september Fick vi ett datum mm, Och det har vi varit snacka om Det här spelet i två år nu mm. Och så först, först att, skulle det ju bara vara Bossfighter och sen blev det Plattform och sen blev det nu ett Ja, helspel. De fick ju lite Alla som testade plattformsdelen Tyckte det var skräp så då Sen hörde man typ ingenting mm. av det Och nu verkar det ju som att de kanske har Byggt på det lite bättre då, 29 september mm. mm. mm. Efter det fick vi se Terry Cruise Och Crackdown 3 ja, Ser ju riktigt schysst ut förstöra hela staden och springa runt och latcha. Det kan nog vara jävligt roligt. 7 november 2017 fick vi, så det är inte allt för långt bort. Sen fick vi se lite video med diverse spel. Jag vet inte, det var Conan och allt möjligt. Säkert jättebra. Och efter det fick vi se Ashen. Typ... Mm. Mm. såg lite intressant ut i så här spel jag aldrig skulle orka att spela <laughs> Det är typ även för jag tyckte så här såg ut ska man förklara Rune Escape fast i 3D möter typ Bloodborne eller Dark Souls liksom det såg ut att vara väldigt hardcore gameplayet mm. efter det Life is Strange before the storm där vi fick reda på att episod 1 av 3 kommer 31 augusti. Jag har fortfarande mm. inte spelat <laughs> Life is Strange. Så. Men jag Nej, jag spelade första, första episoden av det. Mm. Uh, som, det är ditt jag, alltså jag personligen fastnade aldrig för att spela det. Som jag har sett på alla episoder efteråt. Mm. Storyna är ju sjukt bra Men jag, så, själv så kom jag bara inte in i det Nej, precis För det är väldigt mycket såhär teen drama <laughs> jo, jag Det är inte riktigt min grej det är, Ja, Nej, precis man får väl, Är inte det som är typ PlayStation Plus-spelet den här månaden Måste kolla, så får mm. kanske man får ta ner och testa mm. Mm. Efter det fick vi Middle Earth Shadow of War Ganska oh, yeah. gameplay-trailer Mm du hade spelat första, vad Danne? Vilken då? Eh, Middle Earth. Shadow War. Ja, yes, ja precis. Shadow of Mordor, ja. Exakt. Ja, precis. Ja. Eh... Jo, jag spelade första ja, och gillar det verkligen. För det är som det, i och med att jag var ju väldigt stort fan av Assassin's Creed när det kom. Mm. Och Shadow of Mordor påminner ju väldigt mycket om det i och med parkour och, och liksom smyga omkring och ha sig. Liksom. Ja, ja som själv, Den Aspekten äh, Gillar jag ja. äh, Nu med Shadow och War då Såg du någon, någonting som var annorlunda Eller såg det mest samma lika ut Nej alltså jag tycker Väl ändå att Det kan bli bra bara man Gör rätt PR för det mm. äh, och, och har en äh, Starkare story än vad det var i ettan Okej okay. För det som står, den, den fallerade lite grann så där. Den var väl Det var väl en bra grundtanke, men det, som, det blev bara den var, kändes platt. Byggde man upp en armé i första spelet också, eller? Man kunde göra det om man ville. Okay. Sen kunde man ju klara av det själv också. Ja, Alltså ja. Ja, såg det, så det ut vis. som att de verkligen byggde mycket på det. I alla fall inte den här mm. vi fick se. Mm. Mm. Och väldigt mycket se. Det ser, det ser jag fram emot att testa som fasen faktiskt. Mm. Efter det då fick vi Ori and the Will of the Wisps mm. Mm, Ja, man vet, Ori, jättevackert, jättebra musik Man kommer sitta och grina, men det är så förbannat jävla svårt mm. <laughs> När man kommer in i spelet så är jag har fortfarande inte klarat av första Men nej, det är ett väldigt vackert spel Mm, det är det Efter det fick vi att Xbox Backward Company Compatibility tillsammans med original Xbox-spel kommer senare i år. Mm. Tror ni att det är någonting som kommer locka? Oh ja. Mm. Det tror jag. För det, det var det snacka om redan från början. När, när det blev just snack om att Xbox One skulle ha bakåt kompa kompatibilitet. Mm. Att de just ville ha original Xbox-spel men då fick man ju 360 då. Ja, ja. Så att det har ju varit efterfrågat hela tiden Så att jag tror att Xbox, eller ja, Microsoft Gör rätt ifrån sig nu Att Ta originalspelen också mm. Mm, mm. Det lät ju lite så I alla fall i När de nämnde det att Just om i publiken där blev vi hypade i alla fall Oh ja, oh ja Jag vet inte, om, jag vet inte i alla fall inte i mitt fall Om det kommer vara någonting som får mig Att vilja köpa konsolen mer Och däremot så är det ju ett jävligt schysst plus Skulle jag mm. säga Men jag tror inte att det är någonting som skulle få mig liksom så här. Jojo, jo, då är det ju enkelt så att jag köper den Bara därför mm. men, men sen är det ju absolut att så här, Det är ju någonting som är, Det är ju någonting som är jävligt tacksamt liksom, Att varför inte få kunna spela sina gamla spel Eller sina Spel som man faktiskt har spelat en gång i tiden igen mm. Fast det är väsentligt mycket krispigare Som de var väldigt duktiga på att påpeka hela tiden Att hur gammalt spelet den skulle vara så skulle ju Din nya Xbox One X Klara av att piffa upp Det i alla fall typ ja, Och de visade ju inte så Eller de sa ju inte så mycket mer information som du Frågar annars om det kommer vara med skiva Eller om det är bara mm, tankar mm. ner online Det vet vi inte så det får vi helt enkelt se I framtiden ja, ja, precis. Och sista spelet då är ju Det som vi fick på EA Som de sa att de skulle presentera här i Microsoft Och det är ju Anthem mm. Bioware's nya jag håller, den där jag skrev, det första jag skrev det var damn mm. FAS oh, liksom. Mm. Ja, det är... Horizon Zero Dawn möter. Uh, Gears of War möter. Mm. Halo mm. möter. Uh, Iron Man. Ja, precis. <laughs> ja, exakt. Ganska bra. Ja, verkligen. De pratar lite om, ja, men du, du hoppar in i en robotkostymtyp, precis Iron Man. Mm. Eh, när, man gick, när de gick runt det såg det ut att det var typ första persons vi Sen kom man in i robotrykten och då blev det tredje persons vi och liknande Och eh, de pratade om att det finns klasssystem Det är lootsystem Vi fick se fyra spelare mm. eh, Men jag vet inte, de pratade ju inte någonting om det var co-op så eller, Och rösten om man hörde vad det är i spelet Eller var det spelare, det fick man inte reda på jag hoppas att det här är att man kan spela fyra player co-op. Det skulle vara stört coolt. Möta sådana i typ Destiny, hoppa in i ett gäng liksom och bara ut och köra och göra uppdrag tillsammans. Det skulle vara skitcoolt. Sen nämnde de ju också rätt mycket, eller vad jag förstod det som i alla fall så ska de här de här dräkterna vara väldigt, väldigt mycket som man kan göra själv. Eller byta ut och liksom, vad heter det? Customize all. Ja, exakt jag Customisera det, Ja, jag försökte hitta det svenska ordet på det liksom Men göra det, Ja, men bara, bara liksom Göra det mer dig liksom Det var det jag fick känslan av i alla fall Ja, precis Allt från utseende till liksom Ability och Allting verkar ju som liksom, ja, liksom. ja Och det ska komma 2018 Och de nämnde Alltså För mig var det liksom Jag, såg, jag försökte kolla upp scener Eftersom många av mina de flesta jag har som vänner har ju, är ju på PS4. Mm. Visst, det här visades på Xbox, men jag tror inte det är exklusivt, utan det var bara att de den där enchant, alltså upphiffa till Xbox One mm. X. Uh, så för mig kanske, för mig blir det lockare nog med till PS4, men det här kommer ju liksom det kommer nu kan jag inte komma på namnet, bara det kommer... När man tänker Anthem kommer man nu tänka Xbox Och det har de gjort helt rätt i För Xbox behöver de ja. riktigt stora spel Nu hade de bra många spel Men det här var ju verkligen det som fick en att Ja, ah, kolla, de har något riktigt på det. Ja, ja, absolut eh, Och det var egentligen Hela konferensen eh, Vad tyckte du om konferensen i hela då? Alltså det var ju Det var snyggt, smidigt Och inte alls för det var inte jättemycket långtrådigt Och för att mm. faktiskt släppa en konsol med i hela den här konferensen så tyckte jag det var väldigt lite prat om siffror, prat om prestanda, prat om sådana grejer, alltså för att vara, alltså det var mycket prat om det, men det var väldigt lite för att faktiskt vara en sån här konferens tycker jag. Mm. Ja, jag håller inte med dig där alls. Utan det var så här, spe spexerna tog dem ju över två minuter. Ja. Sen var det klart. Ja, men precis, och, precis. De, och de nämnde bara Terraflops en gång. Ja. <laughs> jag är nästan lite förvånad mm. faktiskt. Men, men, jag håller med äh, där. Men, men annars så tycker jag ändå liksom att de gjorde det. Tidigare år har de kanske varit lite så här kladdiga. Mm, mm. Äh, men, men i år så var det verkligen att ja, men, vi har de här spelarna vi betar av dem. Eh, mellan snackerna som de hade, de var inte överdrivet långa nej. utan de var verkligen så här: Det här har vi, det här släpper vi. Mm. Visa trailern. Mm. Mm. Verkligen super. Jag tyckte det, var, det flöt jävligt smidigt, tycker mm. jag för att, för att vara liksom. ja men det flöt. Det, det är fan rätt beskrivning av det hela. Mm. Jag håller med där. De hade ju bra uppdelat att vi börjar med Xbox One X. Prata om mm. det liksom. Och sen tar vi bara spel Och sen nämnde de i slutet Det var då priset för Xbox One Xcom Just mm. för att man inte ska glömma konsol Utan vi har konsol, vi har alla spel Och sen kommer mm. vi tillbaka till konsolen lite snabbt igen Så att man hela tiden tänker på allting Det tyckte jag mm. de gjorde väldigt bra Och ja, jämfört absolut. med förra året Så precis som du sa Fena, att De hade ingen riktigt död tid Förra året hade det. Microsoft De hade ju för mycket Minecraft Det här med 3D, eller vad heter ja. det med VR och det. Alltså det är då dog ut konferensen bara dog där helt. Här tyckte jag det flöt på mycket bättre och just att de visade ja. spel, det är ju det vi har saknat och nu fick vi 42 spel som sagt visade dem upp. Mycket bra. Det kommer att vara väldigt svårt att kunna klå Microsoft konferens. Som sagt förra året var min favorit Sony för att de visade spelen. Mm. Risken nu med Sony är att det kommer att vara exakt samma spel så jag tror året blir Microsoft. Men det ska bli mm. intressant att se. Vad är det nästa? Vi har är eh, nästa mm. om några timmar. Det ska bli mm. väldigt intressant att se. Eh, så vi återkommer väl helt enkelt till dess. Så ja. ja, tack för det här och så hörs vi nästa igen då. Absolut. Ha gott!